Хто ж відцюрався від тебе? Хто відцурався? Мовчить білий світ, не відповідає. Кінець озвученої книги Читала Надія Кашпировецька Київ, 1990 рік